بسم الله والشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله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 Muka surat 18 insyaAllah Bahagian kedua Tauhid Uluhiyah Pengertiannya secara ringkas Ialah berintiqad dengan dengan jazam Bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar Kita Tuhan selainnya Dan Ialah Tuhan yang mesti dierserkan Dalam beribadah Inilah keterangan sebenarnya Perkataan Illa berarti makhluk Dan makhluk dalam bahasa harap berarti ma'bud Yang ni yang disembah Pula berasal daripada perkataan ibadah Jadi ilah ni maksudnya makhluk Makhluk ni dalam syarat maksudnya yang disembah Jadi yang disembah itu hanya Allah Sebab tu kita apa nombor ni Mengucap la ilaha illallah Jadi Tuhan yang disembah Melainkan Allah Jadi yang disembah itu Ma'bud dia jadi Pula berasal daripada perkataan ibadah Ibadat di segi bahasa memberi erti tunduk Dan merendahkan diri Tunduk, rendah diri ha, Sebab itu orang yang tidak beribadat Maksudnya dia tidak menunduk dan tidak merendah diri Kepada Allah SWT Dan sebab itu orang yang tidak Orang yang sombong, takabur kambur ha, Sombong, tak kambur ni Tak selayaknya ada pada manusia Yang layak ada pada Allah SWT saja. Sebab itu Allah SWT kata Tak akan masuk syurga Orang yang ada walaupun Sebesar zarab perasaan takabur dalam diri dia. Sebab tu kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang batuk kita ambil, sifat kita ambil, hak hamba kita letak pada diri kita. Tak ada sebab kita ni nak sombong, nak sombong, nak takabur walaupun parti kita menang ke sebagainya selalu Mana sebut parti. Sebagian ulama mentakrifkan dengan ibadat, mentakrifkan ibadat dengan cinta yang sempurna dan faat yang tidak berbelah lagi jadi cinta ni sebab tu orang yang cinta pada orang dia sanggup kalau sebelum kahwin tu dia hantar surat dua tiga empat lain musim sekarang sanggup kapal dan sebagainya cinta, cinta yang sempurna Faat yang tidak berbelah lagi Haa, jadi itu yang cinta sebab tu kita nak habis ni cinta pada Allah sebab tu orang ni cinta pada bola lebih cinta pada Allah nak tengok bola malam esok khair, dah stand by dah ah ha, beli tiket, kalau tiket tak ada nak buat macam mana? Kalau hujan beli payung dan sebagainya. Ah ha, ada orang standby nak masuk stadium pukul 7.05 ni. Eh. Dan banyak so, orang orang tak apa boleh lejamak terakhir. Orang lagi Sembilan dah lalu pukul pilih dulu. Ah orang standby nak pergi pukul bila lebalik. Ah ha, pusing boleh jamak tak akhir. Ah ha, tapi jamak tak akhir pula bola dan bola tu. Kalau jamak tak akhir kan bowling tu boleh tak sikit. bowling Boling Ada kandungan boling lah Saya dapat SMS Tapi tak tahu lagi boleh masuk tak Sebab Saya ni walaupun Korea Yang eh, korahat Tapi bimbang ni Kata kita menang Kata aku menang Kata orang apa ni Wanda ustaz ha, Tak jatuh, <tong> jatuh hampir 200 200 lebih ha, Main nengok Apa nombor orang, -orang jadi, jadi, suruh, nak, ha, pastu, Jatuh dengan rohkan Tapi tak seronok kita Pasti aku macam bola sepak lah Brazil lah Malaysia lah, lah ke mana eh? Brazil mari jauh-jauh main lawan Malaysia lawan pula kelak macam ha, tu malam besok ada bola lah ada orang suruh saya bagi tadi saya buat main kawan nak upah lah, saya main ajak lah saya cakap budak-budak PJI kita habis upah main ajak <laughs> main upah oh, ni ada satu kelas saya kata oh, insyaAllah menang. Menang, oh, menang menang menang, menang, kalau je FC lah tapi malam besok saya sokong lagi nanti dah tengok <SILENCIO> minat. Hmm. Jadi tauhid uluhiyah ni berasaskan ikhlas kepada Allah pada lahir dan batin. Pada lahir dan batin. Dalam erti kata segala kegiatan ibadat tidak dikerjakan untuk lain daripada Allah. Ha ini contohnya kalau kita nak buat ibadah kurban. Ibadah kurban kita tengok macam mana sejarah ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban lama dah tuan-tuan zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Iaitu macam mana korban Qabil dengan korban Habib Yang mana korban Qabil tidak diterima oleh Allah Sebab dia korban dengan niat tak ikhlas Dan dia memperagakan kepada Allah benda yang tak baik ha, Manakala korban Habib pula korban yang diterima oleh Allah Korban yang ikhlas, korban yang baik Dan sebab itu tuan, -tuan Cemburu orang yang tidak ikhlas kepada orang yang ikhlas biasa ha, Cemburu orang yang tidak ikhlas kepada orang ikhlas Sebab itu dalam kisah Islam aa, Berlaku aa, Macam mana Qabil aa, Macam buru dengki kepada Habib Yang membawa kepada pembunuhan Dan apabila berlaku pembunuhan Qabil Bunuh Habib Dia tak henti nak buat macam mana Akhirnya dia melihat Allah Ta'ala utuskan Dua ekor burung gagak Mereka ada wakyat Gaduh dua ekor burung gagak ni Kalau seekor mati Maka gagak Masa seekor lari Gali lubang ha, Jadi itu cerita Jadi sebab itu tak hala Tidur Hidup kita ni memang meniru Hidup meniru, ada orang meniru ayat dia Kalau ayah dia poligami, dia tiru Ayah dia poligami, contohnya Itu meniru juga Ayah ada 8 anak, dia tiru Sepat 8 anak, dia lah, tiru Jadi konsep tiru ni tak salah berapa? Tiru ni merupakan satu proses Pengajaran dan pembelajaran, betul tak? Haa, tiru Haa, macam sejarah kan Itu apa-apa ini, tuan-tuan-tuan tak apa, Ada, ayat Malaysia ni tak terharu Tak kan, kemerdekaan Malaysia Masya Allah, baru-barak tu sebab tu saya senang jalan. Dah Orang yang salah. Bukan cikgu Orang bersalah menteri belajar lah Bersalah Dan menteri belajar lah Kalau dia nak asyik nak ubah up, Betul pejuang Ni perjuang Cina Mereka nak aslam <tid> <tid> Betul tak Sebab saya ingat lagi Zaman saya sekolah dulu Dajam 4 tu dah belajar sejarah dah oh, Lepas tu tak ada sejarah Geografi belajar Saya ingat masa saya dajam 6 tu, tu Sampai ke Kanada belajar Prairie ke apa tu Preari kompa, apa? Pampas, apa? Makapeters, pampas. Apa ha, tu? Cekung pula suruh tu ya? Betul. Saudi saya ingat lagi. Pakai, pakai apa ni? Pakai minyak. Minyak minyak. Tuh dulu bawa ni tiga. Lain ni kita tanya mudah. Ibu negara Filipina lah. Ha? Sila-sila ibu tahu. Ibu negara Filipina kota kenal mana? Tuh lembang. Sedangkan geografi ni salah satu Daripada ciri Islam. Baik nak tahu di mana? lokasi lokasi tersebut. Ha cah? Jadi bila lemah penjara dia. Ha bagi saya ni seorang yang bersemangat berpegang dasar nasionalisme, cinta kepada tanah air. Sebab tabung Malaysia dapat pingat emas 12. Dalam suka kemau, menitis air mata. Tapi tak dapatlah ganjaran duit tu. 80,000 dapat pingat emas saja. Ha tu. Setuju dengan abang Azil. Jadi itu ya. Jadi ibadah korban Asbah ha, tu ada tu guru kata orang ni dia nak ikhlas dia kena servis ayat Quran Fasholli lirabbika walha inna aatainaka alkausar fasholli lirabbika walha itu perintah Allah fasholli walha sembahyang dan korban maknanya ha, wabah alam bab itulah kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut tentang yang pada korban ni tuan-tuan beli buku Dr. Zaki binti Al-Bakri ada buku terbaru bagi beliau cantik berkaitan dengan korban ni boleh tak korban ngurus Oh, lama dulu tuan-tuan Dia tak ada benda nak korban Korban ni ayam Ayam Kita gini Penduduk taman ni berapa ribu Lembu juga, ekor Sikit je tu Haa Sepatutnya Haa Contoh Ayam kampung Boleh korban dengan ayah kampung Haa tu Kerana itu orang-orang yang beriman kepada Allah Ianya beribadat hanya kepada Allah Bukan kepada yang lain Sebab tu dia beriman Ia beribadat kepada Allah Kepada, kepada Allah ya, tak ia mengikhlaskan cinta, takut Harapah, doa, tawakal Doa, patuh, tunduk Segala jenis dan bentuk ibadat Hanya kepada Allah SWT Isu dia sekali tuan-tuan, kita solat ni Kita minta, kita berasa Kita rasa malu daripada Allah Kita solat ni, kita solat rasa Eh, Allah Taala SWT Kita nak kita masuk UPSR, bimbang Rizal nak tahu akhir bulan ni Dapat di melek, dah anakku Bimbang tu, bawa bayang. Ha, bimbang Anak besar ke dalam masa bimbang ha. Ha, Saya, anak saya dapat nombor 29 ke 31 Alhamdulillah ada dua orang ni Tapi malu juga balik suruh Malu 29 Allah Keputu dia tak tidur Dia awak ha. Ha. Ha. Lalu turun dapat nombor 9 Satu kejayaan dia kan Dapat turun 10 Kalau ha. saya kata dapat nombor 15 boleh Hadiah Hadiah apa? hadiah tunggu dulu Jadi ha. Mana bagi semangat supaya dia ada belajar semangat sikit. Dapat nombor 29 tak pernah dibuat abah masa sekolah. Dulu. <guluh> kita dulu sekolah abah. Tak nombor satu nombor dua je cerita. Bila tawa cerita jantanlah kolonong ni. <guluh> masa pergi rumah asing. Ha, ah jadi tu. Kita solat ni rasa tak? Allah takkan terima dak solat kita. Pati Ghazali kata kalau rasa begitu okey dah. Minta kau tak rasa apa-apa ha, Semayang jadi adat semayang. Oh, semayang Semayang Semayang ha, Semayang So, 4 orang kata Semayang, 4 ha, Kena ada pun soal takut Takut Allah Ta'ala tak terima ha, Malu pada Allah Pakai baju ha, Contohnya ha, Semayang pakai tari leher Semayang pakai tari leher Tak suah pun tak hmm, Pakai tari leher sahaja <laughs> ha, Bukan maksudnya pakai tari leher Lepas semalam Saya ada amali uh, semelehan ayam bersama pelajar-pelajar KPIL. Okay, Tiga ekor tak lulus. Aa, saya kata sebab uh, sembelih pakai ketayap tak sah. Pakai ketayap sembelih juga. Ustaz, jangan ustaz pakai ketayap. Saya kata pakai ketayap. Sembelih Nabi neng bisa, neng bisa, tak boleh pakai ketayap dah. Mudah-mudahan ayam Tak boleh besar pakai ketayap. Tak boleh. Ya ustaz, ya. Betul, betul tak? Betul. Dia pakai ketayak, mana -mana, semelih, pakai ketayak, tak boleh ketayap mana-mana. Sembelih bukan kata, tak boleh juga. Anak contoh, sembelih dengan neng Ah, Ini ngan jauh kepada kurbangnya tu kalau Ustaz Pendy dengan ketanya sudah Ustaz tak suka kalau <laughs> ketanya tak. Stol, cecoh, lah aja je. Ustaz uh, Fauziah sih. Dari takut harapkan doa, baca dalam solat itu ada doa. Sebagai contoh yang selalu saya sebut doa antara dua sujud. Ada laporan doa. Rabbil fee liwar hamni wajibuni walfaani. Warzubni wahdini wa'afini wa'afu'ani Harapan kita kepada Allah Rabbil <tik> fili <tik> ya Allah aku ni Rabbil fili warhamni Kasihanilah aku ya Allah ha. Warhamni, wajiburni Tetapkanlah aku, Wajibur. Cukup lah. wajiburni, cukupkanlah Wajiburni, Tinggi tinggikan darjah aku Wahdini, berilah hidayah padaku. aku, wa'afini Berilah kesihatan kepada aku Wa'afini, wa'afu'ani, wazukni Beri rezeki pada aku ya Allah Dah kalau kaca semua, insyaAllah Kaya kita Isu dia sekarang, orang miskin di Malaysia sebab tak solat Dan isu lagi Orang yang tak solat tuan dia rasa tak cukup Sebab itu Cukup yang diberi nama Mesti ada Saya Rasa cukup, kona'ah Isteri seorang, Alhamdulillah ha, ha. Mana punya lain macam ni <Susuk> Saya kena maruh Tentang bercakap buat poligami ni Di sini je ada laseng ni bila bercakap Itu pun tak tahu lagi tuk, Kena tarik balik laseng ni Haa Haa besok akan bercakap Astagfirullahaladzim Takut harapah ha, Tawakkah Tawakkah Pernahkah kita baca Minta-minta Allah Ta'ala terima Haa ta'at ta ta Ta'at ni insyaAllah Ta'ala Patuh tunduk Jadi betul ibadat tu Hati pun nak kita baca Inna solati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alami Lepas tu kita sambung La syarikalahu Babizahika umur tu Wa alami dan muslimin Ada orang baca Wa ana awal muslimin Wa ana awal nutur Untuk Nabi sahaja kita wa minal muslimin ha, dia, ada orang yang baca wa'ana awal muslimin, betul aku rata wa'ana awal ni tapi awal itu untuk Nabi SAW kita wa minal muslimin tauhid uluhiyah itu pada hakikatnya mengandungi tauhid rububiyah dan tauhid asmat dan sifat sebaliknya tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah kerana kadang-kadang seseorang itu mengakui rububiyah Allah, tetapi dia tidak beribadat Nama orang tertaringan Itu Allah Tapi tak ada apa-apa Bagaimanapun dia bahkan, Ibadah tu Dia syirik kepada Allah Hari Ini kita takut ni Sebab ha, tu baru nikah Kita dah bincang Orang kapir pun Caya dengan Tauhid Lububiah Yang terkejut Orang kapir tanya dia siapa Cipta alat Sebut Allah ha, dia. Ha, Bahkan orang Kristian dia, dia, dia sebutlah Allah Tapi dia syirik kepada Batu dia tak ada Tauhid Apa nama ni Uluhiah Begitu juga Tarmid Asma' dan Sifah Tidaklah mengandungi rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi siapa yang mentawihkan Allah di segi uluhiyah Dengan mengakui bahawa Allah sahajalah Yang berhak diserah ibadat Manakala yang lain tidak berhak diserahkan ibadat sedikit pun Berarti ia pada hakikatnya telah mengaku Mengakui bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin Tuhan sekalian alam Yang kita dah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah yang memiliki asykar alam yang memenuhi asykar alam alam batola kafir tu bukan Allah tuan Ada yang tanya tak apa kafir kafir berkaya. Ah patu sebenarnya ada satu hadislah tuan-tuan. Dunia ni dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin, penjara. Manakala syurga bagi orang kafir. Ah kita tahu dunia ni penjara ya tuan. Tempat tu penjara ni dia banyak orang, lah. banyak lah. kafir lah. makan, kelaparan. Ha, tak boleh tak tahu macam kita ni makan pukul 10 kalau nak pergi makan eh lah ajar pulang pukul 11 pergi pula makan duduk penjara tak boleh begitu ha, lepas tu kita ni ibarat duduk dalam penjara ikut peraturan kena ikut peraturan ini peraturan ini ha, barulah jadi penghuni penjara yang baik ni tak larang wadu penjara Lawang, ha, lawang bukan main lawang. orang kata tidur pukul, pukul 5 orang pukul 5 tidur pukul 10 tak tidur ya. ha, contohnya Lepas tu dalam penjaga Tak boleh jangka ha, Boleh tak bolak? Tak boleh Dah kena ikut Lepas tu dalam Islam Kena tutup aurat Dah tutup aurat pula Tentang Kena tutup dengan betul Jangan berbonggol Ada ini pesan baru pula Tutup aurat dengan bonggol belakang Ya Allah ha, Ini punya suatu isu baru lah ha, Tabaruj Selalu tabaruj Sebab lelaki ni Kena berhati-hati Dengan isteri Dan juga dengan anak Supaya jangan isteri tu Memberi fitnah kepada suami dan begitu juga anak perempuan Tidak memberi fitnah kepada ayah Haa, kita jaga tu Kena beritahu istri ha, di rumah tak apalah ha, dia, dia pergi kerja katakan Dia jaga Sebab ha, ada dalam batu riwayat Suami ni lelaki ni Dia tersekat nak masuk syurga Sebab, haa tadi tu Membah alam lah alam tak lah, lah, tu ya Haa, dah Dia yang mempunyai nama-nama yang elok dan sifat-sifat yang sempurna kerana mengikhlaskan ibadat Tidaklah untuk selain daripada Allah Atau tidak layak bagi zat yang bersifat dengan kekurangan Sebab layakkah disembah zat yang tidak berkuasa mencipta dan menta'abir urusan makhluk Dan layakkah diibadatkan zat yang bersifat dengan sifat-sifat kekurangan Sebab itu tuan-tuan Dalam satu riwayat Ada seorang sahabat sebelum dia masuk Islam Disembah berhala ha, Kawan dia pergi hancurkan biat Berhala dia Mahal Allah dia bukan main, cari sahabat dia kenapa menghancurkan balik dia ha, sahabat tu kata dah kalau betul Tuhan dia bolehlah jaga diri dia ha, bila kata begitu tu dia fikir betul juga kalau dia Tuhan boleh jaga ni bukan Tuhan nak jaga diri dia pun tak apa ha, betul mana boleh tapi kita dilarang daripada kita ejek ha, kita tak boleh macam-macam ha, kita tengok Tuhan orang tu orang, -orang bukan kita lah kita ejek dia ke kita lotak batu ke tak boleh dalam Islam tak pernah Islam ni cantik tuan-tuan Ha, dalam Islam ni dia ada konsep Muhammadi, dia ada konsep Tol Arsu. Ha dia dalam Islam ni dia ada konsep Tol Arsu tu, tuan tu. Dia ada konsep Muhammadi. Ha, tapi dalam konsep meyakini dah ada contoh Kita ni nak macam orang orang-orang Hindu nak Deepavali katak. Ha kita boleh Tol Arsu dengan dia di segi contohnya apa dia? parking kereta ke, boleh Tol tapi di segi yakin tak boleh. Tak boleh yakin bahawa agama dia. Kita kena yakin agama kita saja. Dan dalam bab ini juga tuan -tuan, kita kena berhati-hati juga perayaan yang bah perayaan yang ada unsur agama Umat Islam tidak akan sama sekali memberi hadiah ha, contohnya kita hanya kerja-kerja untuk buat mika ha, sebenarnya perayaan ini begitu mika pada jaga kita tak yah ha? tak boleh kita tak boleh menganiaya. Ha, tapi dalam konsep kita tahu dia tu ha, Tak apa, tapi jangan kita pergi Tapi kalau macam tahun baru Cina tu Ada orang kata, itu perayaan Bahasa tak ha, ha, Jangan kita ni Waktu saya tak bersetuju, saya tengok mana no? Selamat menyambut daripada wali Waktu muka Melayu, apa tu? Saya ingat. Eh, saya pika lama je Selamat menyambut muka daripada wali kepada muka-muka Melayu tu ke, macam mana? Ada tu no? dekat jalan masa faktak Orang kita ni lebih berdoa banyak-banyak orang ucap taniah. tahniah Tahniah kepada pasukan Negeri ke Sembilan Yang telah berjaya ke pengkat akhir Walaupun belum tentu benar Contohnya Contoh Malum contoh Tapi sama saya ah, Supaya malam besok tak berlaku eh, Benda tak berlaku Bagaimana hmm. kakak Tapi yang hebat Saya bukan tu. Tahun lalu saya tokoh Negeri Sembilan Sebab Hairuddin Umar jangan dengar ni Main Negeri Sembilan Tahun ni Hairuddin Umar tu main berangkat Nah, jadi sokong datang, <tuh, tuh>, tahun lalu kejualan tu hadiah untuk tuanku, tapi tuanku mukris. tahun ni tu hadiah tuanku juga sudah muhaklim, tak hamil lor. dah Tengok tu jiwa, tu jiwa, jiwa tu surajul. cuma anak no. saya tanya kenapa abah saya jadi raja bila ada ada wala tu muka raja. Kalau tu mulaja, ayah cakap dengan lenger ayang ni betterlah. Mari ya cari tanyanya. Allahu Akbar. Tak bodoh dah. Anak-anak kita Anak-anak tuan-tuan semua dia raja wei. Ada yang tanya ada budak tadi. Dah kalau Tuhan tu Maha penyayang. Dah kenapa dia mengaku? Ayah awak salah. Tuhan kan faham pemurah lagi Faham punya Mengasihani Kenapa ada neraka ke? oh, Jawab dia boleh Bukan ekologi Macam kita nak cerita Bukan orang jahat Kalau orang jahat Orang kaya gue tak benar Tak sedap Cerita je lah Kalau orang jahat Orang jahat, orang jahat masuk syurga lah. Macam kita tanya dia Orang-orang orang curi kasih adik Allah Ta'ala tak balas Orang malam ha, dia. Jawab gitu je. Ha, orang kita je Orang-orang curi kasih kita Tiba-tiba tak kena balasan lah. Masuk syurga juga Curi masuk syurga juga ha, Eh semua orang jadi jahat Contoh Contoh mudah Tapi ada satu buku juga. Kau pula ada satu buku dia tanya apabila anak-anak muda bertanya tentang perkara baik. Cantik ya ada empat soalan. Ha. ada buku. Saya so, di sini pun kalau boleh buat library untuk berislam. Ada orang ada umur buku. Saya ha. so, tadi saya datang pada satu sekolah supaya buat kelas solat jenazah. Ha budak-budak Al-Aqrab memang suka soket contest kelas ni cantik dia. Masuk kelas gelak solat jenazah. Ya, ha sebab budak-budak ni -budak sekolah tahun 3, tahun 3 dah belajar solat jenazah tiga. Orang tua umur bayi pun dah jenazah. Pak solek yang paling mujah sekali. Pak kata lebih gila dah. So. Saya lah, nak tengok lebih gila dah. Pak <tuh> imam buka lah, tu. Tuh, <tuh> ada buka dah lebih gila tu. Tak sempat buka. So. Baru ada sunjuk. Pada lah <tuh>. bapak imam tu kita kenal. Dia tak apa lebih gila kat kaki. Tak kena mengandung Tapi kalau semayang ni Tak tapik kerajaan kat kaki Tak boleh Sebab Kita nak sujuk Kalau tak depan kita pun Kena punggung orang pun tak? tak boleh Melainkan kerja di imam Sayang kan Tak tapik kerajaan Tak tepi tak Ini yang baru. Tengok orang Bila solat jenazah Lari Lari Sedangkan solat jenazah Merupakan Apa nama ni Hadiah orang yang besar Kepada orang mati ha, ada. Macam orang kita Kepada orang mati Apakah hadiah yang besar Doa Allah ma'firlahu Alhamdulillah baca yasih pula, hadap masalah kita rajin baca yasih, baca yasih dalam malam, dia diam ha? tengok Allahumma maafi Allah, huwa alhamdulillah pahala juga ya? ha, macam, lah kita ni nak pahala juga ha, Allah Taala bagi cara, tapi cara dia mesti kita tahu ha, macam contohnya dalam apa ni? hari jemaah kan hari jemaah, macam mana ada orang saya saya risau tengok orang-orang kita tu Apabila jumaah datang lambat apa salah dia. Sedih saja. Di. Dengan itu ternyata dah bahawa syahadah la ilaha illallah mengandungi ketiga-tiga bahagian tauhid. Kerana syahadah ini adalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini mengandungi tauhid bahagian rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ha, tauhid asma wa sifat tu nama dan sifat tu kan. Rububiyah kita dah belajar. Justru itu Tauhid uluhiyah ini Adalah awal-awal dasar agama Dan perhabisannya Baptinnya dan zahid Berdasarkan tauhid bahagian inilah Diciptakan sekalian alam Firman Allah A'udzubillah minasyafun wajib Wa ma falaktul jinnah wal ins Illa li'amudun Dan aku tidak menjadikan jin Dan manusia melainkan Supaya mereka beribadat Kepada aku sahaja Kata Ha, jadi tujuan Allah Taala cipta jin manusia ni ialah untuk mengaplikasikan ataupun untuk um, dalam istilah yang mudah untuk mengaplikasikalah mengaplikasikan tauhid ya. Ha, sebab Allah Taala cipta jin dengan manusia supaya buat ibadat pada Allah Taala saja, bukan buat ibadat pada yang lain. Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi berkata Tauhid inilah yang membezakan di antara para mu'minin, yakni golongan yang mengesakan Allah dengan para musyrikin, golongan yang mensyirikkan Allah. Dan di atas asas inilah diberi balasan pahala di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak berpegang dengan tauhid ini, sudah tentu termasuk ke dalam golongan musyrikin. Bak kata kita takut, tuan-tuan. Sebab itu dalam satu perbahasan, perbahasan bab tauhid ini, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman batu kita takut perkara-perkara yang boleh membantahkan iman. Batu kita kena sentiasa berwaspada takut takut auzubillah min syaitan. Ah yang kita takut haa, sebab kita takut kita ni syirik pada Allah secara khafi ataupun secara jali. Bukan yang syilah Berdasarkan tauhid bahagian inilah juga berdasarkan tauhid bahagian ini juga lah diutuskan para rasul dan diturunkan kitab kepada mereka oleh itu para rasul dahulu tidaklah diutus kepada kaum mereka melainkan menjadikan tauhid bahagian ini yakni tauhid uluhiyah asas dakwah mereka firman Allah wala qad fi kulli ummatin rasula yani ibudullah wajtanibut thagut dan sesungguhnya kami telah bangkitkan di kalangan tiap-tiap umat suara rasul yakni yang membawa suruhar Beribadahlah kepada beribadahlah kamu kepada Allah dan jauhilah tauhu. Ah ha, tauhu ni yang nampak. Ada ulama kata tauhu ni orang kafir lah contohnya macam Namrud, Firaun, ha, orang zalim. Tawru. sebab orang zalim ni dia selalu ajar orang supaya sembah dia. Ah ha, sebab tu kita bimbang tu. Kita bimbang datuk kita ni sembah duit. Bukan pasal sembah duit tu, ambil duit tu letak depan Ha, kerana duit Tak boleh bajak pada Allah Sebab tu, benda ni jalan Kata orang, orang tak faham Dia kata Apa pula sembah duit Tapi sebab cari rezeki Sehingga lupa pada Allah Itu bertuhankan duit itu. Ya, sebab itu rezeki ni Rizeki ni sebenarnya Hak Allah pada kita ha, Sebab tu kita ni kena, Kita ni Allah Ta'ala dah tetak Dah rezeki kita ha, Yang Allah Ta'ala suruh kita ni Ibadat pada dia Cuma kita ini ni ambil bahagian Allah Kita tak buat ibadat Dia cari riski, riski tu ada tu Sebab tu riski ni tak sama tu Kalau kita tengok kalau kita fikir riski ni Sebab usaha, usaha tu salah satu Sebab sehat tu, amba orang sehat Tak Tak kaya dah. Orang lumpuh, kaya tu Duduk atas kerusi roda, lebih kaya tu ha, Duduk atas kerusi roda, kaya ha, Sakit, kaya pada Ada orang duduk hospital Dapat duit, duduk hospital Datang seorang RM10 Haa Maksudnya ada satu cerita Sama Nombor-nombor ada Orang ni seorang ulama' besar Ulama' eh. Diduk hospital Kena RM9,000 Hospital swasta Tunggu. Dua tu Apabila Nak apa ni orang panggil nak, nak keluar tu eh? ha, Discharge tu Daripada hospital tu Dah tampil RM9,000 Dia ada dua bini Isteri pertama Isteri pertama tu Isteri tua lah eh? Isteri kedua tu, isteri muda tu tak? Betul tak? Ha? Oh, si Sam, sorry Jadi isteri pertama dia ni Oh, Abang Dah ada duit, tak nak bayar ni, kisau lah Nak ambil mana duit lah Lepas tu, ustaz ni kata, sabar Ada lah tu duit Ada tu, dah ada Lepas tu cuba tengok buah katil tu je Buah Tengok-tengok sahaja, so 30 ribu so 30 ribu Ha, ni anak beri dia kawan mari beri tu 30 ribu bini muda dia tanya, dah duit ni bagi mana orang jangan tanya, kan hilang tu, nah, tu. dari mana dia kawan-kawan Allah, hebatnya Allah dah bagi benda sebab tu budak sunat, apa? ada budak sunat budak sunat huh? ha, mana lama dah dapat masuk masjid, surat, sunat, 30, sunat. Masjid, beliau, nampak, ternyata. dapat dia 30 ribu sunat, pergi masjid, belum tu dapat astol, daripada tu kita dah sekali lagi haa bada bila saya buat tek tek mana sakit bersunda dengan beranak ha, ada kawan saya kata sakit bersunda daripada beranak apa tu ada orang biasa orang orang beranak ajak kali saya kata kat isteri saya baru isteri saya kepada saya ada kawan bersunda ajak kali tak ada ha, sekali je bersunda meninggal orang buat sakit je bersunda oh malu dia pasal biasa je kat dunia mari buat tek tek ki kat isteri malu dia kat mana esok saya gobolak astagfirullah Ha, jadi sebab tu Nabi diutuskan tuan -tuan, eh? Beribadat pada Allah Dan jauhi Tauru Jauhi Tauru ni Menjauhkan diri daripada Perhambaan kepada makhluk ha, Sebab tu kita hari ni bimbang tuan -tuan. Perhambaan kepada makhluk ni Takut pada makhluk ha, Takut pada makhluk sehingga kan nak ngaji Memalas Ada di tengah ni Mula-mula orang tu dapat Udara je nak pergi mendengar dia, dengan kuliah Bagi orang tu orang bagilah duit 300 dengan saya tak boleh pergi dengan kuliah Ada Dapat duit RM300 Mungkin lagi dengan orang. kuliah Orang tua tu pun tak gila dengan kuliah Dapat duit RM300 RM300 kalau kali dengan hari RM35 ah, Tak sampai sehari sehingga Allah Rendahnya nilai agama Dapat RM300 Kalau pergi Dengar turun ajar Potong lama Allah. Allah Ini dia dengan duha Bukan dengan sembilan Dulu Zaman-zaman zaman dulu Along time ago jadi yeah, dia menakutkan orang sebab tu Imam Syafi'i kata kena ben, kena dengar agama kena dengar tersikirah paling tidak 7 hari sekali kalau 40 hari tak dengar tersikirah mati hati ha, sebab tu hari ni dah jangan buat hati-hati mati-hati dengar tak siapa dan pula ini ni pula musim-musim dalam bahagian makanan -makan kita Cuba tuan-tuan baca majalah Al-Islam yang terkini Yang edisi November Dia tunjukkan gambar khinzir lah, Segenap Anggota khinzir tu ada Ada-ada dia punya ni Khinzir Dan I -I. I -I tu Dan berwaspada dengan Code EE Ada EE tu code dia yang ada Campuran dengan ha, khinzir Betul. Lepas tu hari ni ada satu ustaz Dia kata Faktor anak-anak kita yang jadi degil ni Mungkin makan-makan benda-benda macam tu lah Zaman kita dulu, lepas kau ubi kayu <tuk> Ubi kayu, gula ha, Tak ada bagi-bagi dulu ha, Pisang, pisang pula sepau masak, sepau hendak Mbak lapor saya juga kan, saya kecil Pisang pula dah masak, dah tak pokok dah ambil Zaman kari dulu dah ha, Pisang, lepas kan pisang masak tadi, tak masak-masak Ambil dulu-dulu lagi, dulu dulu. masak pakek, esok pergi pula Astaghfirullahaladzim ah, Rambut tak lambat Rambut tak saya tak masak air panjat je Durian sepupu saya panjat Pokok durian Masa malam dulu Pak Ijo yang nak makan sama malam dulu ha, Saya tak mandi panjat Bukan tak mandi panjat Kurang cekat sikit Pupu saya juga cekat panjat ha, Jadi saya betul-betul ketua Panjat ha, Pupu saya ingat je lah Kecik-kecik je Jadi hari ni banyak sangat makanan sahaja. Macam ha, Sebab tu saya Atas orang Cina tu kata dia kata, ya orang Melayu ni tak makan babi je dia Dia kata, ya lombor lima puluh tu dia Hampir-hampir sekor dah makan tu dia Macam, Mu, mungkin sepanjang ekor lah tu Sekor lah tu buat makan Tak tahu nak makan apa Hari ni kesian orang di Tuan Kuja Pol Telinga dia digigit oleh babi hutang Tonton tak baca Metro Dah, kah tak ada, dah Metro Lepas <SILENCIO> saya buat lawak tadi kat budak, saya kata Ha. Saya tak nak dengar apa nama ni kamu digigit oleh anjing. Saya nak dengar kamu gigit anjing. Paulah hebat susah apa. Kamu usul nak pergi sekolah. Anjing layak, anjing halal, lawang anjing. Bacakan yang budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah ni banyak yang potensi sekolah. Ada ha, Dan firman Allah lagi, wallahi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma arsalnaa min qablikam rasulil illa nuhi ilayhi al Ilahi allahu la ilaha illa ana ba'budu. Dan kami tidak mengutuskan mana-mana rasul sebelum Engkau, ya Ani Wahai Muhammad. Melainkan kami turunkan wahyu kepadanya mengatakan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Aku. Maka ibadakalah kamu kepada Aku. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Taala mencuitkan tentang rasul-rasulnya seperti Nuh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Nabi Suhaib Mereka menyeru kaum mereka dengan suruan Ani Abu Duma Ma min ilahin ghairuh Maksudnya Beribadatlah kamu kepada Allah Kerana tidak ada Tuhan selainnya Hari ini tak kerja Nabi zaman dulu Nabi dulu tuan-tuan Nabi-Nabi Semuanya Mereka pergi jumpa Bayangkan Nabi Allah Ibrahim Jumpa Namrud Nabi Allah Musa Berjumpa dengan Fir'aun Haa tu jadi mereka menyuruh ani albudumba beribadahlah kamu kepada Allah kerana tidak ada tuhan selain. jadi kita ni aa, jadi kita kena seru kepada anak-anak kita, keluarga kita ani budumba. Beribadah beribadahlah kamu ni kepada Allah, Tuhan banyak Tuhan maksudnya dan seru ibadat. Ibadah kepada Allah tu sehingga kita ni beribadat kepada Allah tu kita kena tahu. Kenapa kita beribadat kepada Allah? dan juga kita bimbang hari ini tuan-tuan kita ni apa nama dari istilah yang mudah kita ni mesti ada kuasa takut takut dan harap begitu juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihisalam ia berkata kepada kepada tuhan-tuhannya tahun auzubillahi minasyaitanirrajim inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal ardhah wal awdah hanifa wama ana minal musyrikin Sesungguhnya aku telah hadapkan mukaku kepada Allah Tuhan yang menciptakan tujuh petala langit dan bumi dengan lurus dan aku ini tidak ada pada golongan orang-orang yang musyrik. Apabila ta'rif merupakan hakikat agama Islam. Dua kalimah syahadah pula merupakan Hukum pertama bagi Islam. Okey. Bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Syahadah syahadatilla ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqqamil salat Wa ita'il zakat Wa sawmi ramadhan Wa hajjil bayit Mutabakun alaih Di bina'an Islam Di atas lima yang dirukun iaitu Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah Malaikan Allah Dan Muhammad itu rasulullah Mendirikan solat Mengeluarkan zakat Melakukan puasa di bulan Ramadan, Dan mengerjakan haji Baitullah al-haram Jadi ini Apabila disebut tentang hakikat agama Islam ini ya, tuan-tuan, dua kalimah syahadah merupakan rukun utama. Bab kalimah syahadah ni ya, tuan-tuan. Ashhadu <tune> illallah wa ashhadu anna <tune> Muhammadar Rasulullah merupakan ujaran menafikan, menafikan apa? Menafikan ilah yang lain. Hanya Allah Taala saja Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebab itulah kafir Quraisy tuan-tuan. Orang kafir Quraisy ya, walikuri riwayat Abu Jahal dia tahu. Dia tahu Allah Taala tu Tuhan dia tahu Nabi Muhammad itu rasul tapi dia tak nak ikut sebab apa dia tak nak ikut sebab dia rezeki sebab dia rezeki sebab dia banyak fikir kalau dia ikut Muhammad dia hilang hilang macam macam hilang dia punya eksport import berhala ha cek. sebab ekonomi sebab pengaruh tak nampak tak sebab tu orang ini ada orang dia tak mau terima Islam sebab apa sebab dia takut dia takut kalau dia ikut Islam ha pengaruh dia hilang wallahu a'lam juga dia hilang. Tuan-tuan kita je dah berperjuangkan Islam tuan. Kita jangan tanya dah Ustaz, dah menang tak Ustaz? Tapi tuan, tuan ingat nak balik cerita Nabi Muhammad Nuh AS. Nabi Muhammad Nuh je tuan-tuan Dia hidup selama seribu tahun Seribu tahun, sembilan-hata lima puluh tahun Dia sembah Islam Apanya yang orang ikut dia Lapan puluh orang Lapan puluh orang ikut Lapan ha, orang je Kita boleh kata Nabi Muhammad Nuh gagal Tak boleh Lapan puluh orang je Ha, jadi tu Jadi dia kata di sini Dibina Al-Isqab Atas lima rukun Iaitu bersaksi bahawa Tidak Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah Dan Muhammad itu Rasulullah ha, Sebab itu orang kafir Membezakan kita dengan orang kafir Membezakan kita dengan agama Nasrani, Membezakan kita dengan agama Yahudi Orang Yahudi Yang yakin pada Allah Dia tahu Allah itu Tuhan Orang istri yang Tuhan itu Tuhan Tetapi yang mengkafirkan dia Ialah kerana dia tak bersaksi Bahawa Nabi Muhammad itu adalah Persuat Allah itu yang membezakan kita ha, Ini kena jelas Yang membezakan orang Yahudi Dia tak yakin Nabi Muhammad Yang membezakan orang Kristian dengan kita Dia tak yakin bahawa Apa nama ni Nabi Muhammad itu persoal Allah Dan satu perkara lagi tuan-tuan Al-Quran satu Al-Quran ni satu sama je Di mana-mana Di Afrika ke di Indonesia ke Tetapi injek berbeza Hebat je Islam ha, Itu menunjukkan bahawa injek Taurah ni telah di di diubah di, di, di oleh Malaysia ha, Al-Quran tak boleh diubah sebab itu Al-Quran itu ha, cuma cara baca itu kiraat ha, sama Quran yang berada di Bolivia sama Quran yang ada di Malaysia tahu Bolivia Bolivia ni di Amerika Latin ha. Quran yang ada di Rwanda Ustaz oh, sebut Rwanda ke mana Quran yang berada di Zimbabwe kaya ni kalau pergi Zimbabwe mungkin jadi pesedeng kembali ha. Zimbabwe Ha. Azimawi ah, tu dia di di dia berada di, di, di Afrika atas sikit pada Rusia, Rusia aulalah. Atas sikit pada Afrika Selatan. Tapi Malaysia kalah dengan Azimawi bola. Malaysia sekarang ni Dalam usul nak pergi ke Guangzhou ke Asia ni. Tak ada pasukan negara yang Malaysia dahulu. Tinggal satu tim ting je. Apa Maldis, Maldis. Maldis, dia? Maldives, Maldives. Maldives dengar dengan Negeri Sembilan dengan Negeri Sembilan. Astaghfirullah. Mungkin awak mati ni beberapa kalau PKNS gitu kali. Eh, oh PKNS. Astaghfirullah. Muhammad. Astaghfirullah. Ya, ini dah adat bola. Sebab saya ni dulu masa muda-muda, Main Malaysia. Oh, bila saya main kampung katak. Kampung saya tu dah Negeri dengan. Kuala Tengah, tu. Kuala Tengah tu dah dah lagi dengan. Negeri Tengah dalam Dah Dan, Malaysia. Jadi wakil Malaysia. Perasan Tadi saya saya ceritakan budak, perasaan ustaz Yelah kena perasaan aku ni orang, bukan orang-orang tu -orang. Buat budak-budak ni ni tak perasaan, mu orang tu Yang pertama kita ni kena perasaan aku ni orang islam Orang islam kena sokong islam Ah ha, tu, kena perasaan eh, tengok, aku ni islam Islam ni ikutlah cari islam, kan orang tudung. Ha, tu. Lepas tu kita pergi, kalau kita boleh seluruh lah dengan orang, -orang katudung Mu ni perasaan tak mu islam, wahai-wah kena Yalah bila Islam ni ikut cari Islam Tak apa Namun niqal ni pun cari Islam Nampak tak main cari Tua Imam Lagi tak jumpa Tua Imam Tunggu depan pintu Tua Tua Imam Tunggu depan kedua belah Imam tak alih lagi Tak ni Nak niqal punya pasal Faham ha, ha, tak Nampak tak Tapi bila suruh ambil ke Islam Buat bodoh je Bukan orang sini Lepat air ha? Islam. Ha? Islam. Ah, Nampak tak Batu orang kita ni dah tahu Pelik juga Ini tinggalan British Britih ni dah tinggal tinggalkan negara kita ni. Hak raja, bagus juga hak raja batul. Saya baru tahu. Rupa Rupanya hak Melayu dengan hak raja. hak Melayu ni tu, tu. Orang ramai er, 2/3 dah parlimen pun tak ada ubah. Tak faham dia? Ya? Mana siapa-siapa pemerintah siapa, pun sama, tak ada ubah. Kita sebagai orang Melayu, cik orang lain, hak Melayu. Bukan hak kita api dalam Melayu. Al-Layu tu Al-Layu tu al tu Singapura dah ambil tangan Betul tak? Al-Layu dia Itu, itu menunjukkan Al-Layu Pejuang tak apa Itu ni ni Ni lah dalam pejuang Astaga Zim Haa jadi Kak Orang, jadi apa tu? Dia kata ke Haa Haa Haa jadi tu Ternyata Ternyata Sebab malam yang sebut dah Lapa tak kuali pun dah Insya Laki Haa Perasaan? Haa pada saya tadi belajar Perasaan tak? Kalau lelaki, kena ikut cara lelaki, perempuan ikut cara perempuan Sebab tu saya kata kat student, saya tak tahu kamu ni Pelajar lelaki minat pada pelajar perempuan tu normal Pelajar perempuan minat pada pelajar lelaki normal Anak kita kadang-kadang minat pada pelajar lelaki normal tu Yang tak normal ni anak lelaki minat pada lelaki, ada, tak lelaki I like you, you like me tak <laughs> Tapi kita nak jaga supaya pusat-pusat Islam tak banyak pusat islam dulu dah tu di dekat masing negara sekali termina satu tuan-tuan pergi hak mana-mana pusat-pusat islam dia duduk dah pusat-pusat islam pusat-pusat tak paham tak paham tapi pusat islam banyak sekarang yang pergi p -p -p -p pergi yeah. Terminal 1 dah tak pergi ke? tak pergi merah, menunggu cerita pula tak pergi, ya, postat lah saya postat lah tayo. macam saya pergi position, lah. position saya tak tengok orang mandi saya tengok laut jadi so, saya dengar, oh, mau pergi tengok, tengok orang mandi, saya walaupun orang dah ada mandi, tapi tak nampak orang mandi tengok orang <tongan> mandi Ha, itu tuh lebih lebihlah kan tu lebih nak sebab dia ada tiga cara dia dapat pahala cuma. Yang pertama dia tengok Quran. Ah ha, balik rumah tengok Quran dapat pahala. Tak reti baca pun tengok. Tapi kalau dia reti baca lagi dapat banyak dapat pahala. Masa orang gini jomlah tak ada nak tengok habis dia dah kena abang buat tu tengok. Sebab dia suka tengok ông borak ha, Jadi tengok isteri tu betulah pura tahiyyah. Ha jadi yang kedua tengok puasa ibu apa? Ha, tengok orang hamba. Kalau ha, yang ketiga dah tengok kat hamba. Ha, ada dua ayat kata tengok alam sekitar, tengok bukit-bukau, tengok. Macam tu sudah tengok uh, tengok citizenship. Tengok orang lain nilah. Tak berguna nam ya. Ah saya tengok juga tak tengok orang ni tengok benda banyak. Tak tahu apa hal ni. Ustaz ni. Di Dan jangan macam waswaslah ustaz. Allahu akbar Allahu akbar. Kalau ustaz dapat percaya tak? Ada lah tak percaya pada guru Saya bukan orang nak ada apa? Tak yakin dengan pengembida ulama. Kalau yakinlah dengan pengembida ulama. Nabi tu bapak semua ulama, Nabi. Ha. Tau bapak. Bapak ni yakinlah, yakin. Bapak putih. bapak ni bahasa serano bapak. Ha. Okey. Mendirikan solat. Ha, jadi Islam tu dengan diri solat. Diri solatkan Allah. Kalau tak solat, tanya dia Muslim Islam tidak. Ha, ah. Puasa, zakat-zakat, dua zakat. Zakat kita ni sikit je zakat ah 2.5. Saya baru-baru, orang bukan dia nak mesti ke Dia menyembah pada agama dia 10% sepulang. 10%, 10%, 10%. Kita zakat 2.5, sikit 1.440. Orang Kristian ada ada satu kisah tu Satu daripada sepuluh peratus Dan yang kita orang tu dia confident dengan agama dia Kita tu kata dia agama batil Tapi dia confident Kita, kita yakin dengan Islam Tapi nak di rumah untuk Islam dan semacam Dia macam ha, eh. Sedangkan Allah Ta'ala jahil Siapa yang nak bagi kat aku Allah Ta'ala nak Ta sebut dalam tu ayat tu Saya buka dengan lah. Allah Ta'ala Siapakah yang nak, yang nak bagi kat aku Bukan Allah Ta'ala Nak Allah Ta'ala uji kita Allah Ta'ala kata, satu bagi ke aku Aku akan tumbuhkan seratus Seratus tu akan tujuh pulak Jadi satu tujuh, satu tujuh ratus Dan Allah Ta'ala kata, aku boleh beri lebih dari tu lagi Sebab tu orang yang bagi sedekah Tak ada, baiklah Bagi sedekah Bahkan orang yang bagi sedekah Allah Harta dia, berganda-ganda Jadi batu ada. Zakat kena keluar orang kita ni ada dah tak lagi keluar zakat macam nak pergi haji juga ada. Kadang ada skim bila haji kata. La ilaha illallah. Oh, ada rezeki nak haji tu rezeki. Kau tahu tanya dah simpan tak? Tak ada. Tak ada cerita nak pergi Mekah. Ah tak ada cerita lagi. Tak nah, apalah kalau nyawa mahu pergi. Jangan mati. Mati <tent Hassan> mati. Kalau mati nak lagu mana mati. La ilaha illati sokong takkan mati Kalau mati naklah, macam mana mati? Kalau kita ni mati dah, tak ada kelebaran haji tu dah. Ada kita siapa? Dah la nama soleh, tu diwak badan haji kita. Ha tu. Badan haji badan di sama wanita datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayah aku dah mati tu. Adakah Ruben ya, nak badan haji? Ada contoh tu. Jadi kita ni kena kena tu haji tu. Bila? Soal sampah tu sampah tu soal Mesti ada niat, niat Tapi niat tu nak simpan lah. Bukan menumpang Niat niat niat niat ni Numpang -kak <tuk> dah mahi Kakak-kakak dah habis tu Yang mana berdua kena Yang belum pergi ah, Mana kena tu hmm, Daftar 1300 Daftar ni 1300 Jangan ambil Jangan ambil Bila dapat 2050 oh. Nak buat macam mana? Bila dapat tu lah 2050 2050 Umur saya Tadi ni 70 lebih lah Tak ada sebab lagi lah minta-minta panjang -minta, umur saya dengan tuan-tuan ni minta-minta panjang -minta umur dan lah. nak pergi pun tuan-tuan dulu lah ha, saya panjang umur minta tuan-tuan ha, jadi dia eh faham lah ni buat apa bukti bukan lepas tengah dia saya minta maaf dengan tuan-tuan jadual saya ni tak letak saya sengaja buat tak letak dan tuan-tuan pun tak dekat saya sebab saya ni kira apa ni apa ni kira pemain import kan ha, sebab saya janji korli ha besok. Hari besok tu betul lah habis lah guna 40. Jadi apa ni? Aku minta dengan ketua JKKK tu. Pemungsiang, ketua JKKK lah. Ha pemungsiang. Ada tak? Ada pemungsi taman. Telefon dia. Ada kata boleh kena. Kena minta pemi eh. Dengan pemungsi JKKK. Kenapa gagal lah Astaghfirullahaladzim Tamahtai balik jika-jika tu JSR Astaghfirullahaladzim Mengelakangkan takkan melakukan puasa di bulan Ramadan Dan mengerjakan haji Dibaikkan Allah Jadi itu semua kan Allah Sebab tu kita ni Ajar orang Bukan kita Dia kata orang Islam ni Pergi Mekah sebuah bahala Ada? Dia kata orang Islam ni Dia kata tak kata sebuah bahala Nui yang pergi Mekah ni sebuah batu. Sebab tu kita pergi Mekah tu Kita tak ada anggap ka'abah tu Ka'abah tu kimlak, jarak je Dan kita bukan menyembah ka'abah Kalau niat jadi menyembah ka'abah jadi syirik Sebab tu kita sembahyang Kita sembahyang akal kawasan Sebab kita tak menerak Kita sembahyang diri pula Dan kita betul kita sembah ka'abah Sebenarnya menerak orang menggari kata, apa tu pocik? Kenapa? Menerak semayal dah ka'abah di bawah Dah hari ni kalau kau pergi di Mekah duduk hotel-hotel yang tinggi tu kena berniara ya? tu Haa Mak Haji pun tanya apa tu Pak Haji awal berniara Haa Astagfirullah, Kau faham ke? Sebelum tahalul tak boleh ha, Tahalul bukan tahalul awal Tahalul saat ni Faham tu tahalul saat ni? Tak faham -tanya. Itu pengajian yang datang Astaghfirullah Haa Jadi Menunjukkan bahawa kita ni tak Sembah tak Abah Kita mengadak je ke ke Ha, ini ada, ada. sebab itu dulu kaabah Ini di Mekah kan dia di sekitar kaabah ada dulu dan sof. Ah ha, tempat rumah kita ni kena dulu dan sof sebab kita menghadap ke arah sana. Di Kaabah nak beli-beli nak dulu kaabah jawala. Ah tapi di rumah berada berhati muslimah. Kalau suami kata betul kaabah, sama-samalah. Ya? Kita kaabah macam mana? Eh dia lah, ni la macam macam dia. Jadi kasih air itulah wajib ni muslimah. Ada orang yang nak tahu Kasih air, ikut jam je Lawan jam, tapi jangan duduk Lawan jam selawat Ya Allah Perkasakanlah suami aku Bukan maksud NGO perkasa Perkasa <tuk> <tuk> Perkasakanlah Perkasa perkasakan semualah Bukan perkasa itu saja Perkasa semayah Dengar orang azam Suka datang masjid Sebenarnya muslimah ni kalau suami dia suka datang masjid Allah Allah Sebab Allah kata Dan Nabi kata asika lah keimanan kepada mereka yang suka berulang-alik ke masjid. Allahu Akbar ladza. Allah. Kalau kita dapat title tu, lepas tu kita kena selalu baca Allahumma ya muqallibal qulub, sabbiq qalbi ala dinika wa ala taatika. Kita minta kita ni sentiasa berada dalam pilihan Allah. Allah yang benar tuan-tuan, lenak dia tu sentiasa berada dalam 11 sangat utama juga. Lah. Ini pemain yang tulen. Idea baru ni juga, tengok. Baca Ronnie, dia malu kan, kalau dia kena keluar, betul. Bawanya dia tu gaji lebih, bayar dua ribu 2000 paun, 200000 ratus ribu, sampai tiga ratus seminggu. Samaan dengan satu point juta seminggu, memanglah satu point empat juta, kan, ha, Gaji Ronnie, ah ha, jom. Jadi dia tu kalau kena keluar, dia malu, kan, tengok. Ha, itu memanglah kita ni kan, dasar. Kena minta dengan kalau supaya kita ni berada dalam soft ah ha, pada Islam ha jangan rumah ha, kita Allah, Allah, Allah. saya bagi tahu ni ha, sikit lagi tuan, tuan apa ni tauhidul ilah eh, tauhidul ilah ini menuntut kita supaya tertawajjuh menghadap kepada Allah dalam setiap jenis ibadah dan menuntut kita supaya membersihkan hati daripada terikat dengan pihak atau pengaruh lain Kata-kata ini mengandungi beberapa Pengertian di antaranya ni ikhlas, ini kita akan sambung Jadi maksudnya di sini kata Tawajuh menghadapkan Allah Maksudnya kalau kita Mengucap dua kalimah syahadah Kita kena, baru ni ada Suam ustaz yang dia mengajar, dia kata apa Kita baca Al-Fatihah ni Kata dia, kita baca Al-Fatihah ni kita rasa dia Macam kita masuk dalam hodah hati kita dia. Kita baca Alhamdulillah Rabila alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Masuk dah hmm. Ada tak macam ni? Ha, ada Lepas tu dia kata sendiri mengajak kepada Allah ha, Macam ni nak buat ibadat apa? Ibadat korban? Kena Allah Ibadat puasa, Kena Allah ha, Dan dia kata itu Membersihkan hati daripada terikat dengan pihak Atau pengaruh lain Lepas kita kata Kalau kita nak semayang Kita Apa ni? baca qul a'udzu billahi minan naslah. Ha, bagus betul. Tapi kita ni apa nama ni? Waktu saya teringat pada, uh, pada amalan tu kenali dah. Tu kenali dia selalu menjadikan uh, Bacaan suratul ikhlas sebagai zikir. Qul uh, huwallahu ahad, Allahus hu samad, lam yalid wa, la wa la Maksudnya bahawa qul huwallahu ahad. Kata Muhammad Kul hu Allah Taala itu ah. Ah itu mesti beser. Ah kul hu Allah. Allahus Allah tempat aku bergantung, jantung harap. Apabila ni dalam Quran ada sekali je. Dalam dalam ayat Al-Quran 6326 ayat dia. Ada yang kata daripada 166 tu tak tepat. Yang tepatnya Quran ini sebanyak 6326 ayat. Nah, itu yang tepat. perkataan as-samad ada sekali je dalam al Quran. Apa maksud as-samad? As-samad ni maksudnya agung ha, tu harap. Allah ni tempat aku Gantung, bergantung. As-samad. Lam engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam Tiada satu pun yang boleh menyamai engkau. Ha, jadi sebab tu kita kena yakin betul-betul Sebab tu kata Dr. Harudin Dr. Harudin ni kata Kalau kita nak ikhlas tadi kita Kata dia Banyak kalau baca surah itu ikhlas Sebab apa? Sebab kenapa dia tanya dululah kami Masa belajar dulu dia tanya Kenapa Allah Ta'ala namakan surah itu al-ikhlas Sedangkan dalam itu tak ada pun perkataan al-ikhlas Biasanya nama-nama surah ni baca surah tin bab ada cerita bab barah tuan surah an-nisa ada cerita an-nisa surah taubah ada cerita taubah tapi dalam surah at-ikhlas tak ada pun cerita tentang kalimah ikhlas nak beritahu dia kata betapa ikhlasnya Allah Subhanahu nak beritahu kepada hamba-hambanya tentang keesaan ikhlas sebab tu kita kalau kita lihat tak ke ayat-ayat yang ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat antivirus ayat antivirus macam fakul qul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas merupakan ayat-ayat antivirus untuk kita menguatkan kita punya tauhid kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau tak ingat ayat lah kau ingat ayat tu lah bukan la ingat ayat tu maksudnya ayat tu batu saya bila kau hati Curriculum sekolah rendah, tuan-tuan. Cantik dah ayat-ayat ni diajar pada budak-budak Jadi insyaAllah cukup Untuk menjadikan budak terkuat Anti virus dia Jadi kita minta pada Allah Supaya anak-anak kita kuat aa, Untuk menentang musuh-musuh Musuh-musuhnya musuh apa? Dan, dan, musuh kita ialah syaitan yang jelas Kita tahu dah syaitan tu musuh kita Tapi kita ikut juga dia Ada isu dia, kenapa ikut dia? Sebab nak ikut Sebab, sebab kita tak ada kekuatan untuk menentang syarikat Dan juga pengaruh-pengaruh daripada Banyak sekarang ni tuan-tuan Pengaruh daripada film Kita juga pengaruh di film Kita tak ada malu Tak ada TV Tak ada laguannya TV ada dalam rumah Beli TV LCD lagi tu 20 orang 40, 40 uci 40 inci TV itu besar orang-orang Saya pernah pergi rumah orang-orang TV tu besar je Lepas saya cari juga majalah ada Kat majalah-majalah agama dah rumah Tak ada majalah internet majalah kosmopolitan majalah-majalah yang tak ada usul agama langsung bermaja dan tak marah menjawab mereka anak ha, sebab itu saya mengambil pendekatan Hassan Al-Banna Hassan Al-Banna ni tahu tuan dia pernah satu ketika anak dia baca majalah yang tak berapa cantik dia tak marah anak dia dia kata tak, ini, tak boleh baca majalah ni tak dia pergi ke kedai beli majalah yang baik dia kata ke kan anak ni wahai anak tu majalah ini bagus untuk membaca majalah ini tak bagus ni. Dalam rumah kita ada buat apa majalah Islam Maksud dalam rumah kita sahaja. Sekarang ni banyak majalah-majalah Islam Ok orang tanya saya bawah ni Bukan tanya saya Dia kata beginilah ustaz Sekarang ni ustaz susah lah ustaz. Dalam usaha kita nak memperjuangkan Islam Masa ni juga banyak isu tu, Banyak musuh Kita semakin kuat Islam semakin banyak Itu dugaan tuan-tuan Memang begitu Apabila Islam kuat mesti cabaran dia kuat Macam mana boleh lah Kalau menang 2-1 kan hebat Ada Ni menang 18-11 kosong Berapa menang 18-11? Nak sebut malah? Macam saya lah main badminton dengan Encik Samsui 21-22 menang saya katakan kata Contoh aksi, je kata saya sahaja pulak main Pulak ke? Telepon saya tiga kali tak? jom kita main badminton Malah saja contoh Taklah saya ni main badminton Bulu badminton Tersepak sikit Lari dah Start Contoh je hati. yang hati-hati Dulu ada saya main badminton Masa tak ada lah jadi cerita tadi Majalah Islam memang kita ada berapa? Majalah Islam ha. Majalah Islam ini tuan-tuan Banyak tuan-tuan Al-Islam Al-Islam pun bagus Majalah Air Majalah Solusi Majalah Anis Ya Allah, Ya Karim Banyak majalah Islam Saya berbilang-bilang dengan student saya Mungkin ada lima belah Tengok saya tahu Ada lagi yang saya tak tahu Kita berbual yang lima belah lah Lima belah berapa masuk dalam umur kita? Haa buat tu dasar. Ha. Dan okay. jadi sebenarnya tu kita kena bagi alternatif. Ha. Bukan parti aja alternatif. Sebab baca. Ini majalah, majalah kita beli, majalah Anjung Seri, majalah Dapur, ada dapur, majalah dapur, dapur. Ha, okay. Tapi tak salah lah. Ha. Sebab tu saya showkan kan buat. ha supaya adalah ha. buat pertandingan buku baru saya dalam tamang ni saya rasa boleh kita buat pertandingan buku skrek boleh ha. buat pertandingan buku skrek dia putih majalah daripada rumah buat sini contohnya contoh, habis cik nak ni dia boleh perlaki tak sahaja, sebab dia perjuang kemerdekaan jadi jangan nak nampak macam ni ha. dan pada itu orang apa nak cakap, sebab saya tadi, apabila <tuh> saya baca sikit berkaitan dengan Hassan Al-Bannan asal Al-Bannan tuan tuan hebat hebat dia juga dalam sibuk-sibuk dia tuan-tuan, anak dia sakit semua, dia beri obat anak dia anak dia sakit tu, dia beri obat saya, tak apa sibuk, menyusu memang isteri saya, saya menyusukan anak saya ha, jadi, dia hmm. boleh beri obat anak dia tuan-tuan, anak dia ni sakit dan hebatnya ikhwan ni tuan-tuan ikhwan musliming ni ikhwan musliming ni, dia kerajaan awsik waktu tu, tak benar ada orang buat usrah tak boleh usrah, ada je usrah Oh dia, tangkap. Dia buat sudah ni, tuan-tuan. Sehinggakan dia tengok Mana kasut sahabat dia. Hebat. Hebatnya orang, orang ikhwan ni, tuan Dia pergi sembang jemaah dia tadi, kasut sahabat aku Dia sengaja letak kasut dia sebelah kasut sahabat dia. Apabila ha, sambil-sambil letak ikat tadi kasut tu masa tu dia bercakap tentang Islam, tuan-tuan. Tengok. Siapa tak tahu, tu, tuan-tuan. Ah ha, dia kata malam ni kita ada perjumpaan ni. Tak pulik dah pula. Masa pas ikat tadi kasut Asbab dia di negeri Cina tu kan masa dia bawa kerajaan Majd kami ni dulu mereka ni tak boleh cakap Islam tapi sewaktu bila selepas mayang selepas mayang sekejap masa olok-olok cari cari kasut dia bang masa tu dia bercakap tentang Islam dan kita ni jajahang kita tak larang macam lain kata. Bahkan jajahang kita menggalakkan. Tak adil lah orang-orang kita ni, betul cuma belum belum waktunya lagi. tak adil apa tu kita nak keluarlah betullah ni jadi jadi cukup lah tu sebab tu aku dah dekat jam saya malam ni tak pandi minum ada tidak sebab saya datang biasa air ni biasa ada tapi kalau tak ada pun tak apa ha? Allah masalah Astagfirullah. jadi saya minta maaf kalau ada bahasa yang akan baik dia gunakan subhanakumullahumma bihamdik ashahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atu buruk takabar Allah